Cum se părăsește o femeie? De Elinca Berna Dacă e ciufută, princioasă, profitoare, se părăsește dramatic, cu un vigoros scandal de încheiere. Dacă e frumoasă și îngâmfată, se părăsește cu vorbe grele să-și mai vină în file. Dacă e tulbure și zbuciumată, treaba se încheie rapid și fără explicații o trimis la plimbare. E plin pământul de nebune. Dacă e cicălitoare și geloasă, se părăsește cu multe scrupule și cu duhul plândeții nu cumva să se răzbune. Dacă e toantă și ușuratică, se părăsește foarte simplu, cu încurajarea. Nu sunt destul de bun pentru tine. Dacă a secat dorința, îi propui o perioadă de reflecție Dacă e manta de vremerea, o recomand și altora Dacă e rebelă și agresivă, dacă ridică pretenții, se părăsește foarte simplu, cu reproșuri Dacă are multă personalitate, îi spui că e puternică și se va descurca singură Dacă îți face ochi dulci, doar ca să și umpli tulapurile o lași fără dulapă. Dacă e blândă și înțelegătoare, o părăsești ca un nor care se îndepărtează atât de lent încât nimeni nu bagă de seamă. Dacă e focoasă și puternică, o mai lași, te mai întorci, o mai lași. Dar pe cea care te iubește cu adevărat, pe cea care îți cunoaște febra și întunericul, pe cea care se lasă zidită de vie în disperările tale, o părăsești fără să-i dai de înțeles. Îi spui mai întâi cât de mult îți plac mâinile cu care îți pală rănile, cum ai tot rătăcit până ai dat gustul sângelui ei, îi strângi melancolia în toate ferestrele, îi învoci tristețea cu foame de lup, îi dăruiești liniștea. După ce ai spus că o vei dori până la moarte, după ce i-ai dedicat amintirea tăilor din copilărie și a splendorii care-ți frungi oasele, alegi o zi, Nina. O faci fără să-i dai șansa de a te privi în ochi, căci asta răsturna totul, și-ar smulge un sân și ți-l ar pune la picioare. În niciun caz nu trebuie să o lași să te privească în ochi. Dacă trebuie să te desparți de ea, dacă ești sigur că e musai să pleci, când îi încolțesc fiorii întâlnirii care va să fie, o lași să creadă că vei întârzia puțin. Procedezi blând cu infinită tandrețe, cu discreția cu care se lasă seara, îi spui în gând minunea mea, o săruți în sinea ta pentru ultima oară. Și dispari, definitiv, fără urmă.